وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم واننا فوقهم قاهر wakasema waheshimiwa wa kaumu ya Firauni Unamuacha Musa na watu wake walete uharibifu katika nchi na wakuache wewe na miungu yako akasema tutawaua wavulana wao na, na tutawaacha hai wanawake wao na bila shaka sisi ni wenye nguvu juu yao qaala Musa liqaumihi billahi wasbiru in al-ardha lillahi yurithuha man yasha'u min 'ibadihi innal afdhala lillahi yurithuha man yasha'u min 'ibadihi wal 'aqibatu Musa akawaambia watu wake ombeni msaada kwa Mwenyezi Mungu na subirini Hakika ardhi ni ya Mwenyezi Mungu naye humrifisha mtakaye katika moja wake, na mwisho ni wao wa cha Mungu qul a'udhuuna min qabli an taatiana, wa min ba'di ma jitna Qala 'asa rabbukum an yuhlika 'aduwwakum wayastakhlifakum fil ardi fa kaifa kayfa Wakasema, wa tumeudhiwa kabla hujatufikia na baada ya wewe kutujia musa kasema, waenda mwala wenu mlezi akamhiliki adui wenu na akakufanyeni nyinyi ndio wa kufuatia kushika nchi ili atazame mtavyokuja tenda nyinyi Allahu Akbar Allahu Akbar. La Baada ya firauni na watu wake kuona walioyaona katika vile kudhihiri mambo ya Musa na nguvu za ushindi wake na wachawi wakamuamini walisema wakuwa kaumu yake unamwacha Musa na watu wake wawe huru katika amani ili musho wao wafisidi kaumu yako dhidi yako katika nchi ya Misri kwa kuatia katika dini yao na wakuache wewe na miungu yako bila ya wao kujali hapo watu wa Misri watakuona wewe na hiyo miungu kuwa mmeshindwa, farao akasema kuwajibu tutawauwa watoto wao wa kiume wa watu hawa kila anezaliwa na tutawabakisha wakike wae hai ili wasiwe na nguvu kama tulivyofanya zamani na sisi tuko juu yao kwa kuwashinda na kwa utawala na kuwafanyia kahari na hapo Musa aliona kama dalili za huzuni katika watu wake basi akawatia nguvu katika azma yao akawambia, mtakeni Mwenyezi Mungu msaada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 kabla hujatujia na hivi sasa tena baada ya kuja kwako Musa akawafungulia mlango kwa matarajio mema kwa kuwaambia hakika ninatarajiwa kwa fadhila za Mola wenu mlezi ni kumteketeza adui yenu aliyekufanyeni watumwa na akakuteseni kwa dhulma yake na akujalie ni nyinyi ndiyo wa kuimiliki ardhi aliyokuahidi ni yeye subhanahu aliyetakasika anajua mnayotenda baada ya kukwekeni huku je mteeshukuru neema au mteikufuru na mtatenda mema katika nchi au mtafanya fisadi hayo ili apate kukulipeni duniani na akhera kwa mujibu wa mtendayo